Garizuma aldiko lehenengo asteko barikua. Evangelioa salmateoren liburutik. Aldiaretan, Jesusek, esan eutzen ikasleei, jainkoaren guraria, lege eta fariseuek, baino, obeto-beteten espadozue, eh? ezare esartuko zeruetako erreinuan, Entzuna dozue antzineko hei agindua, ez ir, inor. Eta norbait ilten dauana errudun izango da uzitegian. Nikostera hau dinotxuet, bere zenideagaz asarratzenen dana errudun izango da uzitegian. Zenideari zoroa esaten dautxana errudun izango da batzar nagusian. Eta zinez bakoa esaten deutxana infernuko sutarako erdun izango da. Beraz, zeure oparia altaran eskaintzean gogoratzen baiatzu zure senideak badau zerbait zure aurka? Itzi opariaan bertan, altara aurrean, eta zoaz lehenengo senideak azbakeak egitera. Etorri orduan eta eskaini zeure oparia. Konpontu zaitez, lehen bailen, zeure arerilloagaz, beragaz hausitegira zoazan bitxartean. Arerilloak epaliaren esku jarri ezagizan, eta epaliak ertzainaren esku, eta giltzapean sartu ezagizan. Benetan dinotzut, Esto zuan urtengo azken txampona ordaindu arte Jaunak esana. Noraino joan nahi etedau Jesusek. Ba azken eraino? Eta ulertzeko, da. Biotza zitze egiten dauanak, dana emoten dauan lez, eskatu ere, dana eskatzen dau. Badirudi lege maixuek eta farisearrek aotiko itza baino ez dara bilena. Berba gelditzen dira, Legeak eskatzen detsuna beteten aleginduko dira legea berba utsa da. Jesusek bere asko gehiago eskatuko deutse. Eginza guztietan bihotza jartea eskatuko deutse. Legearen gitxiengotik maitasunaren gehien gora igarotea eskatuko deutse. Laregiete da Unparagetan hasiez gero besteek baino aldala zeo zer gitxiago emond nadanean behar bada bai baina bihotza jarten danean maiitasunetik emoten danean dana emotea ere gitsi izaten da kaldea makalan jarrera batetik bestera hau Jesusek argi dauka Eta hau sez hartu nahi deutxe barruan bere ikasleei. Olantxe, bihotzaz, maitasunez, jokatzea eskatuko dau Jesusek. Eta beragan ikasiko dabe ikasleeek olant jokatzen. Eta jokabide bera izango dabe alkarregazko hartu emonetan, eta baita kultoan edo jainkoagazko hartu emonetan ere. Naikoa da asmo eta olangorik ez da bezango sekula. Maitasuna ez dalako asmo konformatzen, dana emonbarik. barik. Hau da, legi gauzetan, legiaren letrea baino harago joan behar da. Legiaren asmoetaraino heldu behar da, eta hau ere apurbatarago eroan albada, eroan egin behar da. Eta kulto gauzetan bardin. Ez gara konformatu behar eskaintza egiteaz. Zenidea bakia eta adiskidetzea ere bilatu behar dugun. Jainkoaren zeme alabak gure artean zenidea. Larregiet, eda Jesusek eskatzen dauna. Jesusek esteutxo hau edon eskatzen. Bere ikasle edo jarraitza llei, baino. Eta honek, Jesusi jarraitzean ikasiko dabe, maitasunez begiratzen eta bihotzez emoten. Salmoa gazo toitzean. Gure erruak gogoan badaukazuz jauna, nor dago kezutik jauna. Gure erruak gogoan badaukazuz jauna, Nor dago ke jauna Baru barrutik zeuri dagitsut oiu jauna Enzun jauna nire adarra Bego sadi zure belarriak nire oiu eskarira Gure erruak gogoan badaukazu zen jauna nor dago ke zutik jauna Gure erruak gogoan badaukazu jauna nor dago ke jauna Baina barkamena zeugan daukazu, Israelen jainko, zu begirunez zerbitzu zaigu Kure erruak goan badaukazuz jauna, nor dago kezutik jauna. Jauna gan itxaroten nago, nire barruaren aren zain dago. Gaumutila goizargiaren zain dago, nire gogoa jaunaren zainago. Gure erruak gogoan badaukazuz jauna, nor dago kezutik jauna. Gau mutilago izargiaren zain dago, Israel jaunaren zain honan bego. Jaunagan dago errukia, beragan askatasun ugaria, berak itxiko dau Israel askaturik, egin ditua noben guztietatik. Gure erruak gogoan badaukazuz jauna, nor dago kezutik jauna.